Egunon, Michele eta Txetx. Bai, egunon, Zuri. E, duela bi urteko kontakizuna egina duzue bako txak, ze pasatu zen, zuen aldetik, baina elgarrekin mahi berean ez eta publikoki ere ez. Bitsi egiten zeizue, hola, elgarrekin e, bi urtagero ofizialki hemen juntatzea? Baiti egiten duz eta ez baita e, ehten duzun bezala, gauza hori gehtatu ofizialki. Gaineratea duela biukte, kasik egunez egun, izan zen egitaldi nagusia, eh, luhusoko egintza hori, ahmagabetzearen lehen urašbat izan zena. Uh, nolabait uh, bizi izan dena nintzen aldetik uh, pixka bat lurikara bat bezala baina uh, gauza guztiak aldatu zituen hortik etorri zen uh, ahmagabetzea uh, etaren disoluzioa uh, ministeri zarek ilako diskuzio espazio bat bon, e, egun hori edo gertakari hori izan zen uh, gertakari nagusiet egia ja da uh, debekoa genuen uh, kontrol judizialaren gatik elgerrik usteko orduan uh, eh causa gude gude bizi a komplika todo gauso baina bai bada lako sentimento berezi bat berriz posible eta dezu, duzu, e, huetan, iketena, gai horren inguruan elgarri ikustea elgara ofizialkia gerzea hori ere da, eta zerrikasi duzue zerrikasi duzue bi urte auetan ordura artetzeniketena gai honen inguruan ikasi dugu uh, estadoaren uh, Eh, Estatuaren inda ja ez de la beti eh, indagi handiena eta jendartearen indarra eh, batzutan gaina hartzen alduela, hori erakutsi du, eh, gertatu denak. Hor, bi estado kinituen parrean bi estadoek blokatzen zuten eh, prozeso bat, eh, bake prozeso hori blokatzen zuten, eh, bazen eh, ala ere eh, boste dose jurtte ordukotz, eh, eta bere ekintzak zak geldituazituela betirako, aiete zen, Estaduek blokatzen zuten, eta jandartearen indarra, azkenean jandarte soilean indarra, maia uzkali du, eta beraz hori uh, ikusi dugu, hori ikasi dugu, uh, eta ikasi dugu, numeit, Estadu batek uh, ezinbestean, entzuten duela jandarte mogimendua. Ainbestetara uh, ino nun, ahmagabetzea osoak gertatu zen, elu usotik lauila bete berantago, Eta gertatu bazen ahmagabetze hori e, ezagutzen dugun baldin zetan, da nun estatuak ere bere implikazio motabatu kantzuela. Eta beraz... Uh, uh, orain dik egiteko den bideari buruz eta bada bide asko egiteko ino? bak egintzan eta presuen gaia eta guziak, emaiten dauku hala ere adibide bat uh, mendi ez dela igotzeral ez mendik orduan optimizua maiten aldu behar bada horrek baina uh, ez dugu uh, ilusiorik izan behar, lana, lana egin behar da indahmetak eta zerbaitik huts egin zuen duela bi urte, orroi dezagun eh? simbolikoki Frantses gobernuaen mezu bat edoez simbolboliikoki mezu bat eleerazi nahi zeniotela, arma batzuk deus estuz, etarenak ziren arma batzuk, baina poliziooz hartu zen etxera. Just hemen luzzongin etxeontara ze ze utzin zuen. Ez kaszetanappeletik ah, pent zen genuen ah, ah, oh, olako posibilitate bat bazela eta guk ah, ah, bikau. Uh, prestatu genituen, bata poliziak ez bazen uh, etorzen, ez bazekien uh, uh, gure historioaz, eta bestia uh, poliziak uh, ikasiz uh, balima zuen uh, uh, gure proiektua, eta uh, gauza zen uh, nula kasuetan gure buruak lortzea, eta uh, guk bultzatu nahi genuen prozesua, bulsadezan dezala. Kasu zetan, bazen uh, egoerabat uh, nun plantatzen genuen ekintza, biziki zilegia eta behar eskoa zela, eta hortako gauza gero hola pastu dilen, hola gertatu dira. Hene Ikusten balimada bi urte berantago, zeh se, uh, ikusten dugu. Aztegzen dugu uh, bi urte berantago, zeh ikusten Egoera bat desplokatua izan da, lau hilabetez ahamagabetze osoa eina izan da, baina nere uh, beste bak proxesuaen uh, aspektuak main gainean ez ari izan dira eta gauza batzuk asidea inzinatzen. Bidea ez da bate uh, gauzak enitz badia iteko eta uh, mail guzietan, bainan gutenez gauzak asidea. E, Michel, mementu baten pentatu zenuten e, gureak egindik hau e, pikutera doa eta ez gira irtengo urte luzetan. Hori ba, opzio bat izaten alzen, eh? eta historio e, bon, ez da gero behizi idazten al, egia da e, gertakari horietan hori abendoren amashe zen eta gero... Ya da Biharamunen berean egin nuen oiarsuna kanponze pasatzen zen nola nolaaka eta milaka jende mugitzen zen Euskal Egia mainan ere e, zenbat dei aldegusitarik bazen gobernuari buruz, ministro er buruz hautetienen e, atasuna bon ba ziren seinaleak e, numet konfiantza maiiteko e, gisakoak zirenak eta eta ezagutzen dugu gure jendate iparraldean asbaldiko urteetan lana egina da transversal tasun bat biltzeko, aniztasun bat biltzeko, uh, iditzi ezbertiniko jendea eta haute txek badakite elkartzen gain nagusi batzuen zuen ingurian, hori pahaldearen uh, altxok bat da, uh, beraz hori guziak aldeonerat ginituen kinituen uh, elementuak ziren, baina uh, uh, bi... E, bi ikusteko manera baziren eta hori gure e, galdezketetan eta ontsasen dugu e, polizaren aldetik. Edo e, gaia... E, consideratzen da silegitasunata e, legitimitatearen eta arasoiaren aldetik eta eta ekintza guztiak zen bakeposesua bultzatzeko bakia zen helburua e, iragan demokrotako kontekstutik ateratzea betitako eta beste jendarte bat muntatzea eta elikatzea euskalheri osoan Eta hori, hori irakorketa bat da, eta eta gure motibazioa hori zen, eta bada beste irakorketa bat, izaiten aldena bakarrik poliziala, eganez, hor baziren ahmak, ahmekilan kontakoa bazen eta hortan gelditzen gira, begiratu gabe, zer zen helburua, zer zen arrazuia, eta hortan gelditzen bada, e, badakigu presoan degia dela, gero erantzuna, horren bi hori posible ziren eta egia da nik ersteko, han nintzalarik lauegunez polizia, zaren esku uh, e, morala pasatzen da, batetik besterat moment, behidan hala ere non baita konfianza bat bezala e, senditzen duzu uh, askenean uh, bakea baldin bada denendako periona, behadu agazoinak uh, irabazi, behidan etzen, etzen baitezpada sigurtatua. E, Txec operatibok zer izan zen komplikatuagoa e, aprilaren zortziko armagoatze gun hori edo luzokoa? Oh, ene ustez, seguraski uh, uh, luo sokoaz eta luo sokoaz egin behar genuen uh, kasik ino jakingabe. Uh, aujourd'hui na noski mosse mosse di sou possibilité à Nice à Pyrénées sorci préparation ou quand ditougo est-ce qu'on peut lagundu etabar, eta bach izan da, Hor, uh, indar kolektibo bat, uh, mea ali malekoa. eta horrek noski uh, ditu gauzak. Bon, lu iteko, uh, aski guti izan merginen, mm. uh, dena prestatzeko, basien gauza eta alde tekniko enitz, komplikatuak, eta horrean xegoa aski bai uh, lu xokoa komplikatuak go goazen. Nola komponduko dute arazoau? Labor ekologia gutsi batzuk. Erranaldi hori entzun izan du zuenean, erraran izan da ze sentitu duzuen. Eza, git, ez eg ez duta baitez bad egiaahan gisa horakorik genzuno, Egia da e, e, ez garela gure sektorearan jendahtearen gehiengo, sektore bat ere ez da jendaaren gehiengoa. Sektore gusie artetean da gehiengo bat egiten. Eh? Orduan gero uh, bazen ere uh, gure gure sektoretik sareak e, e, baginituen. Euskal Herrega gainditzen zuten sareak eta sare horiek oiazuna bazuten goi maila erraino. Berazen eustez, errealitateak behar da e, pentsatzen aldatzen naizena, zena, e, eta, eta sektore kritikoak e, eta horkazenak e, estakurok ateratzen alditu. Ikusten dugun gauza bakarra da, e errealitatean. Aski izan da, edo nahikoa izan da uh, estado baten segurtamena uh, itzultzeko eta dudan dudanezakzeko eta beraz uh, uh, nire ustez ez da sektore ez du sektore batek irabazi oh, uh, irabazi egitza aipatzen albalima da zenta uh, bidea ez da horren dibukatuak bainan uh, Lurusoko operazioa eta ekintza ororen buru emaitza baiko izan balima baditu. Uh, da preseski euskalekiko sektore guziak Uh, identifikatu direla hor ginen pertsoneri, holi da? Txe, txe, ala ere etaren biktime batzuk eta elkarte zonbaitek gogorrak izan dituzte zuen kontra? Unertzen dituzue hitzoiek uh, edo politika egiten dute nola bizizan duzue biktimen elkarte uiekik harremana? Ekasko ezetan, biktimak biziki ene usaz ezberdinoki erreakzionatzen dira, beti ipatzen dira erreakzione batzuk, baina ikusi dugu adibidez, miahitzen antolatu izan den foruan, badirela ere biktima batzuk, juzuki ez dutela nahi irraganian a, geldi, eta aiek ere pentsen dutela gauzak mugitu behar direla a, geroa elkarrekin erraikitzeko. Enausez nik eh, noski eh, atematen dut bizki eh, jespegararia viktimen hitza eh, eta sentimendua, bainan nahi baimaduzu enzinatu eta bestelako gero bat heiki egiontan eta egigusietan oh, gatazka bat izan delarik ezin duzu oh, againean so egin eta gauza batzuk bialdetan bialdetatik gen ditu berdi ea. Eta eneuses adibidez holako uh, esaredak eta irakcioniak izan dia ele uh, uh, etaren ren munduan urte-zurte. Uh, Batzuek erraten zuten, esin dugu boho karmatoa uh, gelditu zenta izan ditugu hainbat, biktimak hainbat hil eta bar, eta uh, irain lizateke, haientzat zat uh, usen malimadugu gure boho karmatoa gure elburua lortu uh, bainolean. Uh, eta Hola, blokatzen manima zira ikaganean, ebe sekulan zinduzu uh, zure geroa eskoetan ahzea. Eta ene usaz, gauk egun uh, berreakzioniak dia beste uh, parte batian eta ene usaz, hori ere gain dituber da eta Nez batzuk genintzen dute eta horiek Nez laguntzen dute hainitz uh, uh, gausak sentsu hoian antzinarazea. esker